informou o pequeno monstro para libre e comunitaria de Ferrol. Esa temos aquí a outras dúas rapazas que van a falar con nós? Pois Cris e Paula. Eh, que tamén, tamén están aí, dende o principio, dende, dende o os principio. comezos, de todo. Como lembrades vos esos convenzos? Os lembro, con, a verdade, con moi bons recordos. Pero, bueno, a verdade, para min é eh, un proxecto superenriquecedor. Eh, a min me enriqueceu como, como persoa eh, a Radio Filispín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 con esa idea de facer unha radio. E, eu en la vida había casi moi escoltado de... a falar das radios libres pensei que bueno, que era algo... E como ofixeron aquí, pois pues, xa me me engancharon Claro, pois pues, son desintegrantes en forma desparte do Ateneo, como foi esa relación de Radio Filispinco-Ateneo nestes dez anos? Porque sempre estivemos moi vinculados aí. A ver, eh, o Ateneo Ferrolán sempre, o dixo antes, André, non eh, realmente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 A filosofía do Ateneo que sempre había un o hai, lo que asa que ahora non podemos, pero sempre hai un espazo aberto, pois pues, para todas aquellas persoas que necesiten as nosas instalacións, ¿no? Entón, bueno, pues, pensamos que que esa radio estaba buscando un local, pois pues, podíamos ofrecerlles un bate, que, que teníamos en aquel momento. O que, o que falamos sempre do famoso bate, Radio Filipino, estaba en un bateo, si, si, Porque eu desplantei, bueno, eu era, era membro da directiva en aquel momento, e desplantei que, que, que había que deixar un local a, a radio, non que era un proxecto moi interesante e que había que... E entón, decíamos, pero que, que te deixamos? E eu sabía que a radio... Iba a ir para aquel sitio, porque ¿Eh? me parecía o sitio máis non sé, apropiado en aquel momento. Tiña encanto, non? O váter sí. aquel. Era un váter que nunca se utilizou como váter, a verdade, que sempre foi un estudio de, de fotografía, a verdade. Sí, foi porque realmente nunca se utilizou como baño. Tiña os sanitarios colocados, pero estaban sin estrenar. Era pequeniño, cabía. Todo mundo, cando facías un programa así, máis ou menos, con bastante xente... Entraba todo do mundo. Si, a verdade é sí, que apertujados, pouco a pouco nos íamos facendo con un poquíño máis de espazo fora de daquel bater, non? Eh, <risa> empezaron de, bueno. a poñer biombos que sobresalían hacia cara a a sala de exposicións, <risa> e <que risa> collendo collen espazo, non? Aí, sí, sí, ocupando. Sí. Ocupando, eso está ben sempre. Sí. Eh, notades nótase bueno, moito, non? O, o cambio dende que marchan, marchou o colectivo país do Ateneo, eh, no local actual que está agora. A ver, o local actual que está hora ten as ventaxas, pero tamén ten convintes, non? Porque nos aquí no Ateneo, bueno, pois pues, tiñamos un espazo, eh, tiñamos todas as comodidades de estar en un sitio, tiñamos un baño, tiñamos, estábamos o quentiño, bueno, tiñamos unha serie de, de comodidades que ahora no outro local non atemos. Quizás o que dixo André, eh, señalar o de... O horario é o Os que mais, o que máis cambia. Certo é que tamén se fixeron horarios a altas horas da noite aquí polo hmm. mesmo. non, bueno, porque o bateneu confiou en nós e, e a, certa, a certo tipo de persoas non que tiñan por, por, por lo que fora máis confianza, pois, por exemplo comigo tal, sempre nos deixaron unha chave se entrámos pola porta esa aí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 Un... Sí, sí, sí. A ver, eu voto polas dúas partes Tanto por parte da radio como por parte da Ateneo Si sí que voto de menos que, que a radio non este aquí Porque lle dá a vida E eu tamén estou falando como directiva da Ateneo Non Estou tirando un pouco pa miña casa Pero si sí que é certo que lle dá moita vida pois Porque se facían moitas cousas Porque había movimento de persoas E tal, pero bueno, hoxendía tal e como estamos Tambén serían viables non? De parte do Concello O Concello apoyou en algún momento A Radio Filispín na súa historia?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 Eh, Nótase moito, o que decíamos as sesiones Vermús, o contacto coa xente, home, a partir de aí xente tocando en directo tal no Ateneo eh, empezaron a vir por aquí eu penso que xo é agradecer a radio se non sí, sí. existiran eles primeiro non se faría, entón bueno, eu sí, sí. voto de menos a radio aquí, está eu claro eu penso que, que é unha bonita historia de amor, non? Eh, Entre eh, o Ateneo, o Ateneo e... é radio que impeñen aí un Algúna lembranza así que gardedes aí con cariño de todos estes dezanos? Cosas que lembro así muy, muy positivamente Foran as primeiras cuñas que, que grabamos na radio, non? Pero bueno, eran circunstancias que estaban pasando en ese momento Que te facían que, que te echaras unha risa Os conspirando, sí, también conspirando, Os conspirando sí se botan de menos, Como ¿no? transformamos pues, sí. eso, eh, que parece risa, pero así Como transformamos ese váter que, que era un, un váter en un estudio de radio, non? Con caixas de ovos Con caixas de ovos Que, que, se que aguantaron pusieran, a humedade sí. Que había todo por debaixo Como subimos Bueno, cando os antenistas subiron a, a arriba Porque o outro edificio estaba en ruínas, O que ahora é esta parte de aquí, arriba, Que era onde se ¿no? tenía que montar a antena o sea, Os antenistas nos miraban como Que pues estáis de coña Oso ¿no? o sea, subir por estas escaleras podres aquí A subir o emisor E, bueno, e cousas de ignorancia é un acordo de pasar por aquí porque fomos a facer un recorrido a ver onde se escoitaba a radio, non? Eu o coche, me fuen a dar casi toda volta a volta á la ría, non? E pasar por aquí delante e la SER nos escoitaba ¿eh? Eu lembro subir arriba que estaban André e Cholo Por favor, que fixemos que nos cargamos la SER Porque estaba, <risa> ben. estaba 93 no 93.4 non vale. a, a SER E sí, realmente sí, sí, por aquí sí. non se escoitaba Claro, porque daquela ainda era o de... 93.0 Sí, sí, sí vale. a, a, a E a André, nada, tranquila, que, claro. que tampouco nos cargamos a ilácer. Bueno, eh, eu supoño que o mesmo que eles, non? Se sumas todas as horas que lle dedicaches á Radio Filispín, xa te dá para medio retiro, prácticamente, non? Sí, pero bueno, o mesmo que comentou Cholo, que comenta André, non? Que tampoco se fai con gusto, non? Claro, non, eu non levo o tempo das horas que lle dediquei como as horas que non lle dediquei, lle dedicatxe de outros, non? Mm certamente eso pois a radio se fai porque hai xente que está disposta a seguir con ela, non? E unhas, unhas etapas estuvimos unha xente completamente activos e ahora está desoutra xente completamente activos e o que fai que non sei cantas horas lle dediquei, pero de logo, non logo moi non agradecida se conta, non? non se, bueno. se conta